Hej alla rådjolyssnare och välkomna till Radio SD Sverigedemokraterna i Stockholms Stockholmsnäreradio på 88 MHz. Eh, vi som pratar idag är inte den ordinarie gruppen för eh, tredje eh, veckan i månaden. Det är ju som eh, säkert många känner till Linus och Staffan. Eh, de är på semester. Så att istället så är det eh, jag själv, Johan och med mig i också Jonas och Gunnar. Som har tänkt att prata lite grann så idag. Den här sändningen går ut i Eten lördagen den 21 juli i nådens år 2007. Eh, mellan 14.00 och 15.00 eh, och sedan en sen första repis söndag den 22 juli mellan 9.00 och 10.00 på morgonen och en tredje gång torsdagen den 26 eh, juli mellan 20.30 och 21.30. Och ansvarig utgivare är som vanligt Arnold Boström. Eh, idag så tänkte vi, precis som tidigare utlovat, gräva ner oss lite mer i vad som hände egentligen på Almedalsveckan. Eh, jag själv var ju där och eh, eh, vi gick ju i sedvanlig ordning på en del intressanta seminarier och eh, det sades ju faktiskt en hel del intressant under veckan. Eh, exempelvis minister Billström... Eh, fick en del frågor under en frågestund. Eh, om, eh, det handlade då om eh, arbetsmarknaden inför eh, framtiden. Och, eh, han ansåg att eh, man ska eh, alltså eh, öppna upp mera för arbetskraftsinvandring. Uh, och uh, sedan så uh, tyckte han att många som idag står i fel kö, de är egentligen arbetskraftsinvandrare men vårt uh, intagningssystem av invandrare gör att de tvingas söka asyl istället och hitta på en skröna och försöka på alla sätt uh, ta sig in i landet den vägen uh, och uh, han fick då frågan om hur stor denna andel är av en journalist Och det vågade han sig inte på för att han påstår att det finns inte finns några undersökningar för Sveriges del Men att i andra länder så är siffran riktiga flyktingar mellan 3 och 5 procent Och resten är alltså egentligen arbetskraftsinvandrar Och underförstått får man väl säga Så får man väl anta att han menade att motsvarande siffra gäller säkert här också Eh, en annan sak som minister Billström eh, hävdade var att eh, eh, diskriminering i Malmö och Rosengård i synnerhet eh, är ett avtagande problem. Att, eh, redan idag som jag nämnde på är svenskarna eh, och invandrarna i förhållningssättet 50-50 inför. Och eh, om eh, de närmaste åren så kommer andelen utlänningar att eh, öka, eh, like it or not, sa han faktiskt på utrikiska. Eh, och eh, i takt med att eh, den svenska folkgruppen blir en allt mindre och obetydligare del i Malmö så blir det alltså omöjligt för de elaka svenskarna att diskriminera invandrare. Eh, riktigt så uttryckte han sig inte, men eh, faktiskt inte så värst långt ifrån. Eh, och det är ju en ganska besynlig inställning för en svensk minister får man ju säga. Eh, och eh, Karin Pilsäter, eh, också minister, eh, pratade om hushållsnära tjänster och blev eh, ganska så ordentligt verbalt angripen av eh, eh, vänstermänniskor i publiken. Uh, och uh, så fort hon öppnade munnen nästan så försökte de att störa mötet och ropade slagord och försökte ställa frågor trots att det inte var frågestund uh, något som var lite intressant är att uh, Pilsätter och seminariet var samma dag som SD hade torgmöte och vilka stod upp mot, mot, mot vårt torgmöte om inte de här mötesstörarna som störde dem på seminariet det är alltså med andra ord fråga om professionella möten större som antagligen går från verksamhet till verksamhet från seminarium till seminarium och försöker störa andras möten. Något som är lite egendomligt är att egentligen folk inte försöker att protestera mot det från de andra partiernas räkning. För det är väldigt irriterande, det måste du vara även för en minister att bli avbruten och inte få prata fritt på sitt eget seminarium det som de retade sig på var naturligtvis det här med hushållsnära tjänster då att man kallar det för att man håller på att införa pig igen och så vidare ehm, ja det är väl inte så konstigt att man behöver införa pig igen när man har skattat sönder alla som jobbar så att båda föräldrarna tvingas att vara borta och jobba tiden och knappt kan ta hand om sin egen familj när de är hemma för att de är för trötta mm. man jo. hinner inte med barnen man hinner inte med husessysslorna då vill det ju hjälp. Eh, precis. Och Pilsäter hade ju också andra argument i samma riktning. Exempelvis att det är ju inte vare sig förnedrande eller hemskt. Eller att man utnyttjar andra människor. Att någon kommer hem till en hem och tapeterar. Eller lägger golv eller någonting annat. Avgummet. Ja, nej, det är ju på att de gör de här svarta tjänsterna vita. Det mm. om. Jo, precis. Det, det är ju det. Att, äh, det var en tjej som äh, ut för att utföra Som jobbade på ett äh, företag som utförde såna här tjänster och de hade fått en väldig tillställning. Och. Äh, alla säger ju inte att de har jobbat svart tidigare, men äh, man kunde väldigt lätt få det intrycket med dem på. Och, äh, då är det lite grann frågan om eh, vad som är vad där, om det är så att eh, folk väljer att jobba vitt av eh, idealistiska skäl. Att nu får man egentligen den möjligheten och ja, går över. Eller om det är helt enkelt så att eh, de som köper de här tjänsterna tycker att det känns bättre att eh, göra vita affärer och eh, inte riskera att göra någonting dumt när det inte är någon större eh, ekonomisk skillnad. Att det, det kan vara en kombination av både och kanske, eh, det vet vi ju inte riktigt. Eh, men som sagt, det, det var ju faktiskt ganska intressant. Någonting som eh, kanske särskilt intressant eh, var eh, pratet i eh, eh, Almedalen om eh, sossarnas och fackets stundande offensiv mot eh, den så kallade populisthögen. Och eh, vilka, eh, kära radiolyssnare, tror ni då eh, skulle vara etiketterade med eh, etiketten populisthögern? Jo, det är inga mindre än Sverige-demokraterna. Eh, så att den stora eh, arbetarrörelseelefanten kommer nu att jaga eh, Sverigedemokrater helt eh, hämningslöst som det verkar. Ja. Jaha, hur ska det gå till då Johan? Ja, eh, Jimmy Åkesson har skrivit om det på nätet Jimmy Åkesson är Sverigedemokraternas partiledare kan vi säga för de eh, lyssnare som inte känner till det eh, och eh, han menar på att eh, eh, Socialdemokraterna säger nog att de ska ta debatten, citat här då eh, men vad, vad det tycks handla om är att eh, göra det bakom vår rygg genom att förtala oss på arbetsplatserna Eh, om Socialdemokraterna verkligen trodde att de skulle ha en chans att vinna debatten skulle de ställa upp en debatt öga mot öga som, om just arbetsmarknadspolitiken, eh, menar Jimmy Åkesson. Och eh, det är precis eh, vad det är frågan om som man får intryck av. För att gång på gång på gång så säger Socialdemokraterna att nu ska vi ta debatten med Sverigedemokraterna och eh, det blir aldrig några utmaningar gjort. Det stämmer, men faktiskt, månader har varit i debatt med Jimmie Åkesson för ett par månader sedan, i TV4. Ja, hon kom, hon såg och förlorade. Precis. Uh, att, uh, ja, man vet inte riktigt uh, om det gav någon mer smak direkt för dem. Den stora frågan är väl egentligen, vad gör fackförbunden i den politiska uh, uh, arenan? De har väl ingen mandat att föra politik? Det trodde jag vi, vi gjorde, vi som var bildade partier. Mm. Jo, absolut. Det är ju faktiskt lite av ett missbruk. Det som de anger som skäl är ju att vi är extra hemska- eftersom vi inte eh, ställer upp på doktrinen om alla människors lika värde. Men eh, det står ju faktiskt uttryckligen i SDs principprogram- att eh, vi ansluter oss till, eh, till eh, alla sådana saker- uttryckligen detta om alla människor lika värde och eh, det är alltså ren bullshit kort sagt att eh, påstå någonting annat. Eh, men eh, det de gör då det är ju att de angriper det den djävulsbild som man själv skapar i sin egen propaganda. Eh, vi är tydligen inte tillräckligt hemska som det utan man måste hitta på lite saker som man kan angripa. Eh, så att eh, Uh, ja uh, jag kan inte tänka mig egentligen att det kommer få några större konsekvenser annars än att man fortsätter att uh, skriva artiklar och framförallt så har man ju försökt utmåla socialdemokraterna som ett uh, högerparti som inte gynnar arbetarnas intressen Vad tror du om möjlighet att ungdomisera socialdemokrater de försöker ju locka er en massa socialdemokrater ungar ja, Jo Jo uh, det får vi det får tiden att utvisa, men äh, jag tror inte riktigt att äh, det är så lätt att äh, popularisera sossarna som ett ungdomsparti faktiskt. Det, de har ganska länge varit rätt svaga ute på äh, skolorna. Äh, att... Äh, men det, det har nog kanske delvis haft att göra med också att många uppfattar att SSU som maktens parti så att säga. Och det, det blir lite ospännande att göra någon slags ungdomsrevolt mot det samhälle som det egna partiet bygger upp. Va? Så att SSU har väl varit en säker inkörsport till en karriär inom partiet men det är ju sällan någonting som man har kunnat plocka poäng på bland skolkamraterna om man säger så eh, Nåväl no, well. eh, Sen så hade man också ett eh, seminarium om eh, könsneutral familjepolitik eh, könsneutral äktenskap och dylikt och, och um, det här med könsneds- och läktenskapslagstiftning visar sig samtliga riksdagspartier vara för utom KD och med tanke på hur KD har backat på väldigt många av sina värdefrågor så är det väl en tidsfråga kanske hur länge trots man står emot trycket och ansluta sig till mängden. Jag tror nog inte de kommer backa så mycket mer för då kommer de att backa upp opinionssiffrsmässigt också. Det har de väl delvis sedan gjort, så. Det är sant, men jag det tror att de kommer backa ännu mer om man skulle mm, backa mm. på de här punkterna ännu mer. Jo, det, det är ju inte någon bra ekvation. Alltså man ska inte bedriva riksdagspolitik för att behaga de andra riksdagspartierna utan äh, alla partier tjänar ju på faktiskt att profilera sig och köra sin egen linje och sen så samarbetar man, det är så det tänkt att fungera faktiskt eh, Nåväl, eh, vi ska ta och eh, fortsätta prata lite mer om Almedalen men nu blir det lite musik eh, och eh, det är ju sommar och härliga dagar så att, eh, här kommer Gill Jonsson med låten Vilken härlig dag varsågoda ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms närradio. Och vi precis hörde var låten Gill Johansson med Vilken härlig dag. Uh, nu så hade vi precis uh, tagit upp en hel del av uh, seminarierna från Almedalsveckan här. Och uh, det avslutande seminariet, uh, eller rättare sagt Almedalstalet får man väl säga... Det var uh, Niamco Sabonis uh, Almadals på lördagen uh, och uh, det har säkert många redan sett i dagstidningarna det var väldigt mycket som man hade kunnat sätta som rubriker men det var väldigt lite substans i det, det hon sa faktiskt uh, Särskilt anmärkningsvärt var väl den här idén att invandrare ska få betalt för att lära sig svenska som en slags eh, extra studiebidrag. Då. Eh, vilket ju är något eh, märklig uppfattning. Men det får de ju faktiskt redan idag. Menar, de får socialbidrag, de får biograd från inför, Migrationsverket Så Men de får ju redan ja. betalt idag. Jo, precis. Men det här ju blir ju då en extra språkbonus så att säga, som eh, en slags morot. Varför ska de ha det? De kommer till Sverige... Då är det inte mer än rätt och rimligt att anta att de faktiskt ska lära sig vårt språk som vi pratar här. Och har de ingen lust att lära sig det så kanske de ska omvärdera vart de tog vägen. Ja, det är ju ungefär den linje som Sverigedemokraterna har i den här frågan. Att, uh, självklart så är det ju orimligt att uh, folk uh, av någon anledning ska få en extra bonus för att man lär sig landets eget språk. Det är väldigt konstigt tänkt utav Nej, i övrigt så var det väldigt mycket flosklig i det här talet. Hon pratade bland annat om utanförskapet och att det gällde att byta utanförskapet och folk måste ut i arbete och alla de här sakerna som man har hört så många gånger som väldigt många politiker kan säga men inte kan omvandla till konkret handling och så. Resultaten har i alla fall uteblivit under de senaste åren så att äh, man känner ju ändrat mycket äh, att vara invandrare är ingen sjukdom sa hon också äh, vilket ju är lite besynligt påstående Har någon någonsin påstått det? Eller är det en ny grej som ska köra med och försöka kasta över på någon annan? Ja det är 1-17 äh, det är du jag tror att det var många faktiskt som inte riktigt förstod vissa delar av det hon sa. Det var det enda Almedalstal som vi såg där folk spontant faktiskt skakade på huvudet och gick därifrån. Inte sådär kolossalt många, för det var väldigt många folkpartistiska die framöver scenen, men... Vanligt folk. Menar Vanligt folk eh, var det där talet verkligen inte anpassat för helt enkelt. Det, det var lite flaskhulor för media och eh, några eh, stödjande ord till de egna aktivisterna kort och låt bara. Jag vet inte om de hade räknat med att de flesta semesterfirare och dyrikade åkte hem och att det var kanske anpassat till det. Men eh, ja, det är ju en öppen fråga hur som helst. Eh, när det gäller. Eh, SDs eh, egen verksamhet på Gotland så eh, delade vi ut en hel del flygblad, eh, 6000 flygblad under de dagar som vi var där eh, och eh, vi har också lagt grunden till en eh, arbetsgrupp eh, på Gotland. Eh, att, eh, förhoppningsvis kommer verksamheten att bli eh, mer självgående där framöver här, som det verkar. Eh, och eh, från, det är då distriktets verksamhet. Eh, sedan så hade ju riksorganisationen eh, ett torgmöte. Eh, det var med andra ord eh, lite nerbantade insatser i år. Eh, tidigare så har det ju varit lite mer men det, det handlar ju delvis om att det inte är valår i år. Och att det finns många andra saker som riksprioriterar. Eh, så att... Eh, det här torgmötet blev ju lite grann av den, det stora spektakulära evenemanget och det var också ett ganska hyggligt medieuppbåd och det var också en hel del mötesstörare på plats. Och somliga känner vi igen sen förut från ung vänster Gotland men det var tydligen en del annat folk där också. Eh, från eh, några av de etablerade ungdomsbundna faktiskt, märkligt nog. Eh, och eh, eh, mötesstöraren har satt igång att föra oväsen med eh, olika verktyg och eh, glåpord och så vidare så fort. Jag har mig också en prata. Uh, och uh, detta resulterade i att uh, polisen gjorde en berömligt uh, effektiv insats faktiskt. Man körde bort uh, samtliga motdemonstranter, uh, som i alla fall av de som inte uppförde sig på ett vettigt sätt. Uh, och det in, in, där ingick faktiskt uh, Ungvensters ordförande på Gotland som blev bortmotad av polis för uh, uh, störande av den allmänna ordningen. Och det är vad jag kan komma ihåg första gången som han har råkat ut för något sånt. Eh, trots att han ju faktiskt har stört våra aktiviteter varje år. Men det börjar ju låta som att fler och fler av de politiska partierna tycker att det är okej okay att köra med mötesabotering. Mm. Och det är ju beklämmande. De påstår sig stå för en demokrati och yttrandefrihet. Jag tror i och för sig att det kan... Ska man tolka det snällt så kan det ju vara så att... Eh, Eftersom inga av de här äh, varstaste extremistgrupperna var officiella i den här motdemonstrationen utan bara ung vänster så trodde kanske de andra ungdomsförbunden att man skulle uppföra sig. Äh, man alls icke. Äh, RFSL hade någon äh, manifestation också äh, mot SD vilket jag tror inte bestod ju så mycket annat än att det var någon som hade ett sånt här regnbågsparaply uppfällt. Att det var knappast någonting som störde allt för mycket. Men just själva attityden att när andra pratar så ska man vara fram och större och som de säger själva visa sin åsikt och så vidare. Det skulle de bli väldigt förtärnade om vi eller några andra skulle göra på deras möten. Uh, att det, på något vis måste man ju tänka efter vad det är som är demokratins grundval. Det är ju faktiskt att man respekterar andras åsikter. Uh, yttrandefrihet och respekt för andras åsikter, det är ju lite av uh, grunden. Ja, jag har bara en fråga Johan, hur länge tror du att de här vänstergrupperna kommer att hålla på och, och tjatsa och bråka med oss? Eh, ja eh, Det blir nog tills det växer Mossa på dem är jag rädd att det, Jag tror att väldigt många sådana här eh, Riktigt rabiata Människor eh, är Obotliga i stort sett att Man kommer att eh, ha en Sån här negativ inställning eh, Resten av livet Förmodligen Men eh, man ska aldrig säga aldrig Det kan ju finnas folk som eh, ändrar på sig Men eh, eh, Det Ändå så att äh, vissa människor har en slags äh, läggning åt det extrema hållet och äh, ibland så tar det sig politiska uttryck och då hamnar man i någon sån här äh, liten äh, politisk sekt eller någon annan grupp som uppträder äh, på ett odemokratiskt sätt, kort och åt. Äh, nåväl, äh, vi skulle också nämna om vi nu ska ta och avsluta detta med Almadolen, Det finns mycket man skulle kunna säga. Men det som i alla fall är klart är att det blev en väldigt hygglig respons på flygbladsutdelningen inte minst. Men vi ska ta och byta ämne här. För att i Aftonbladet så har man idag lördag... Ett avslöjande. Det är en forskare som har hittat uh, lite papper i president Trumans personliga bibliotek. Och uh, där framkommer det bland annat att um, uh, Sverige inte alls var bon neutralt under sin neutrala period. Uh, och knappast ens alliansfritt. Uh, det finns alltså uh, dokument som styrker att... Uh, Sverige hade ett äh, ja, dolt samarbete med USA och äh, västländerna. Och äh, det här är lite äh, märkligt att det är egentligen ingen som har kommit på att det här är någonting som man skulle kunna och som kanske borde kartläggas. Äh, men nu så har vi alltså börjat grävas och äh, Eh, om man ska titta lite i Kristallkulan så är det här förmodligen eh, inte det sista dokumentet utan eh, lite grann av toppen på ett isbörg. För att eh, helt klart är ju att Sverige inte alls var så neutralt som man ville låtsas i, i det offentliga livet. Och jag vet inte riktigt hur många som trodde på det här med eh, Sverige som neutralt och alliansfritt och sånt men eh, den, den linjen... Eh, var det ändå inte något som lurade ryssarna? Jag tror inte det lurade speciellt många av svenskarna heller. För detta regering har ju fått för sig att svensken är korkad. Vilket är så långt ifrån sanningen man kan komma. Mm. Jag men, alla jag känner i alla fall var ju väldigt övertygade om att vi inte var neutrala någonstans. Nej, och då är ju frågan vad finns det egentligen för skäl till att man ville driva den här neutrala och alliansfria politiken om vi under bordet var mer eller mindre allierade med USA och väst. Vad hade vi då för praktiska fördelar av att, är det egentligen vad fanns det för anledningar kan man ju ställa sig frågan till att den här politiken skulle drivas som, i neutralitetens tecken. Det var väl möjligheten att få handla med östblocket som fanns. För att NATO-länderna fick ju inte handla med dem, i samma mm. utsträckning som de neutrala länderna. Ja, det stämmer. Mm. För att... glädjen att få köpa trabantbilar och liknande. Precis, så att allting var egentligen rent kapitalistiskt sett från Sverige. Vi mm. känner mer pengar på att vara neutrala. Mm. Ja, jo, det är nog en... En, del av sanningen. en annan aspekt kan ju också vara den att man tyckte att man hade klarat sig lindrigt undan första och andra världskriget genom att driva en neutral linje och att det då ingav en viss trygghet för framtiden, att man skulle... Ja, man fortsatt helt enkelt business as usual på så sätt. Nu är det dags för lite musikpaus igen och eh, nu ska vi lyssna på eh, en låt som heter Moders v, han, eh, med bandet Grymlings. Varsågoda. Mm. Ni lyssnar på Radio SD Södermarkaterna i Stockholms närradio på 88 MHz. Eh, och låten vi prisar var med Grymlings. Eh, och eh, nu så tänkte vi prata om eh, något eh, mera påtagligt för de som är massmediekonsumenter. Exempelvis folk som lyssnar på radio, läser tidningar och tittar på tv och nätet. Och det är den så kallade medievänstern. I senaste numret av DSM så är det en ganska så intressant artikel om gramskivänstern, åsiktsförtrycket och glömskan av Jan Gilberd. Uh, och uh, där kan man läsa en hel del om uh, uh, vilka som har varit väl drivande för vänstertänkande i media. Uh, Gramsci-vänstern kanske kräver lite av en uh, uh, förklaring för att uh, det är inte kanske alla radiolyssnare som vet vem Antonio Gramsci är. Han var alltså en italiensk uh, kommunist uh, som. Uh, efter fascisternas maktövertagande sattes i fängelse och uh, han uh, dog innan uh, krigslutet faktiskt. Uh, så att uh, uh, han blev lite grann av martyr. Men det som uh, är hans uh, storhet egentligen det är att han drev en väldigt omfattande linje för att man skulle omvärdera uh, den uh, kommunistiska kampmetoden. Att uh, man skulle Eh, inte i första hand försöka medel, strejker och annat eh, ta makten över eh, kapitalet och eh, produktionen. Utan det väsentliga det var att ge sin på kulturens område. Eh, och eh, när man väl behärskade kulturlivet så låg vägen framåt eh, öppen. För att eh, man skulle då självklart inte kunna få så värst mycket Motstånd av folk som var eh, kapitalister och dylika om de hade förlorat alla sina journalister och författare och andra som man hade till stöd. Eh, så att, eh, det är alltså en fråga om en slags eh, kulturrevolution skulle man kunna kalla det som eh, Gramsci förespråkade. Eh, Gramskismen eh, som ideologi Det var ju inte, inte någonting som gav upphov Till eh, särskilda partier Även om italienska kommunistpartiet Länge var väldigt eh, Gramski-influerat över det fortfarande Utan Gramskismen Har väl mera fått ett, eh, En stark påverkan på Sådana här eh, Thinktanks Som Frankfurtskolan i Tyskland Och liknande Och eh, Eh, också på det, det allmänna vänstertänket i media och inom kultursfären för att eh, väldigt många har ju uttryckt eh, uppfattningar som är i linje med eh, Gramskis tänkande och eh, det kan ju då vara folk som är engagerade i stalinistiska, maoistisk eller andra rörelser eh, man kan bland annat se i den här artikeln en lista från äh, den socialdemokratiska tidningen Arena där man äh, äh, hittade 12 stycken äh, personer som uppgavs vara Sveriges häftigaste maoister. Alltså folk som äh, tidigare då har varit maoistiska revolutionärer och sen så äh, blivit framgångsrika i samhället lite senare i livet. Och de här personerna som räknas upp då det är Robert Aschberg, Pelle Andersson, Anders Björnsson, Peppe Engberg, Jan Geo, Karl Hamilton, Peter Karlhammar, Jan Myrdal, Göran Rosenberg, Marita Ullskog och Jörgen Witzell. Och för den som konsumerar nyheter så känner man ju onekligen igen de här namnen mycket väl. Eh, och det finns eh, en massa andra också. Eh, eh, om man tittar på eh, folk som tillhör den här eh, så kallade gramskvänsten eh, och som har arbetat i eh, den linjen eh, politiskt. På media så har den här DSM-tidningen också gjort en lista tidigare där man eh, hittade bland annat eh, följande personer. Jarl, Alfre, Jarl Alfredius, Karin Andersson, Kogi Bergström, Pia Brandelius, Claes Ellsberg, Göran Elvin, Erik, Erik Fichtelius, han. Eh, Annika Hagström, Thomas Hempel, Roland Hjälte, Bo Holmström, Elisabeth Höglund, Kristina Götterström, Mats Knutsson, Ann Lindgren, Ingmar Odlander, och Ortmark, Marianne Reuterström, Jan Scherman, Olle Söderlund, Herbert Söderström, Evan Winblad, Lennart Winblad, Marcus Elander. Och som det också mycket riktigt står i den här artikeln så är det flera av de här personerna som idag har ändrat uppfattning och också blivit mer kritiska mot socialistisk kommunism eller socialism i största allmänhet. Men frågan är liksom hur mycket som finns kvar i deras tänkande från den här tiden. Är det så att ränderna aldrig går ur riktigt? Det är faktiskt någonting som också observeras i den här artikeln. Så att det är verkligen någonting som är väl värt att läsa. Man hänvisar också till en undersökning som är väldigt intressant om kommunismens och nazismens brott. Och det är en undersökning som Föreningen för upplysning om kommunismen har gjort och som publicerades på den debatt och jag eh, kan dra eh, allihopa de här siffrorna för de är faktiskt väldigt viktiga. Andel som bedömer kommunismen som helt negativt, det är 18%. Andel som bedömer nazismen som helt negativt, 74%. Andel som inte hör talas om gulag, 77%. Andel som inte hört talas om Auschwitz, 5%. Andel som inte känner till ordet bolsjevik, 99%. Andel som inte känner till ordet kollektivisering, 97%. Andel som tror att det totala antalet offer för kommunismen är lägre än 10 000, 18%. Andel som tror att det totala antalet för kommunismen är lägre än en miljon, 43%. Och det här är alltså då en undersökning som är gjort bland svenska ungdomar i åldern 15-20 till 20 år. Det vill säga folk som går i skolan eller som precis nyligen har gått i skolan. Ja, men det tycker jag visar väldigt tydligt hur mycket socialismen har styrt samhället. Även in i skolorna när de har rätt att bort sånt som de inte har velat att vi ska få veta. Mm. De har skapat en helt egen världsordning, en helt egen historisk ordning för att det ska passa deras agenda. Ja. inte det som faktiskt hände nej och det, det kan man väl se också att äh, de som har bytt uppfattning av de här före det, detta media de de kanske ändå inte så värst benägna att äh, ha något större intresse för kommunismens äh, brott mot mänskligheten och så och det är ju på något vis kanske lite begripligt på ett sätt för att det är ju inte så roligt alla gånger att erkänna att man har haft jättefel och stått för någonting som är jättedåligt och väldigt hemskt. Nej, antalet offer för kommunismen är ju uppe i 150 miljoner dödsoffer. Är det någonting sånt? Va? Det går ju egentligen inte att mäta i med att man inte hade äh, folkräkningar som var särskilt tillförlitliga i det gamla Ryssland och så. Men, men de skattningar som har gjorts har legat på någonting sånt. Att det gick åt flera tiotals miljoner Inte minst under Maos kulturrevolutionsdagar Och sen så har vi såna här massmord Som Pol Potts på den egna folket i Kambodja ungefär en tredjedel av den egna befolkningen mördar Det stämmer ju. Det, det är alltså kärleksnader Det ingen ödmjuk och humanistisk ideologi Och ingen fredsträvande heller Nej, det är, ibland så har man ju anslagit lite locktoner som har låtit äh, tala om sig när det gäller fred och solidaritet och sånt där. Men då får man ju komma ihåg att även nazisterna körde ju mycket med sådana propagandaslagord. Jag vet Jonas att skolan ligger dig värmt om hjärtat. Du kanske har något mer tillägga om skolan här och undervisning och allt. Ja, men, vänster tank i skolan. Ja, om man till att börja med skulle få bort den här faktacensurerade litteraturen i skolan, kanske barnen skulle få en bättre världsbild. Se hur allting i verkligheten förhåller sig, vilket man då inte verkar vara så intresserad av, tyvärr. Sen så har jag funderat lite grann på det som Göran Persson sa en gång i tiden, att vi ska ha Sveriges bästa skola. Jag undrar fortfarande vilken skola han pratar om, för jag har inte hittar någon i Sverige. Moderaterna går ut och säger då Tillsammans med de övriga borgare Att vi ska förbättra skolan Ja men hur? Ska de byta fönster Eller dörrar Eller vad, vad vill de egentligen göra? Det är Rent praktiskt eller vill, eller vill de kanske rent av Börja behandla skolan för vad den är Det är en arbetsmiljö för våra barn Ge dem lugn och ro Ge dem ordentligt utbildade lärare Flytta på de stöka eleverna så att de som faktiskt vill lära sig någonting ska få göra det. Mm. Jo, absolut. Nej, det, det där är ju någonting som äh, det finns väldigt mycket att göra i. För att äh, helt uppenbart så är det ju väldigt många som får illa i den svenska skolan. Och den skapar faktiskt en hel del problem i och med att normrusheten är så äh, monumental på vissa ställen. Dock så finns det säkert en och annan skola som kan vara ett lysande undantag. Men på det hela taget så är ju skolsystemet propagandistiskt och ganska odugligt faktiskt. Ja, och sen har vi nästa ja. del av skolproblemet. Det är när barnen kommer hem och behöver ha hjälp med läxorna. Föräldrarna mm. har inte tid. För de har inte råd att avsätta tiden till sina barn. För att de måste jobba så fruktansvärt mycket för att ha råd med en vettig livsstil. Mm. Jo, nej, det är ganska skrämmande faktiskt. Man, man ser ju ett tydligt samband mellan vilka, hur bra betyg barnen har och hur bra ekonomiskt ställt föräldrarna har. Är de höginkomsttagare och högutbildade då har de mer tid att avsätta till sina barn. Mm. Och där har vi ett riktigt klassamhälle som inte är uppbyggt av borgarna. Nej, utan med av socialdemokraterna själva. Det är ganska så konstet faktiskt. Det finns en del roliga citat i den här, jag ska inte säga roliga för det är ganska hemska saker egentligen. Som, som till exempel Anders Enmark som är ansedd för att vara en stor intellektuell begåvning i Sverige. Han har sagt om Nordkorea, vilket väl alla känner till vad det är för typ av land. Citat, Nordkorea är en vän i världen, en modig liten nation som bjuder sina mäktiga grannars spetsen, en ostasiatisk igelkott som vi har mycket gemensamt med och som hävdar sin självständighet med kraft och konsekvens och dessutom utvecklar sitt land på ett häpnadsväckande sätt. Eh, och det positiva eh, i det där... Eh, Eh, citatet är, är ju faktiskt väldigt svårt att hitta. Eh, Ska man skratta eller gråta eller vad är det här för... En... Ja, eh, och eh, Johan Lönnroth eh, sa om eh, den ryska från sartiden ärvda intelligensian eh, citat Jag hade hört att Stalin nackade professorerna det tyckte jag lät jävligt bra. Ehm och Pierre Chorie, äh, svensk äh, ledande socialdemokrat. Äh, det, det är ju ett ganska känt citat ifrån det han sa om Castros Cuba. Citat, han är, det vill säga Castro då, han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro, äh, Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en cyklopedist och är när, bär närmast en Renässansförstesdrag. Slut citat. Jonas skulle kanske komma in i någonting. In... Ja, nej, det är ju klart att han bär en drag. Han avrättade folk till höger och vänster som det passade honom. Mm. Det gjorde man ju på den tiden utan gånger. Så den, den liknelsen kan jag ju faktiskt hålla med om. Mm. Men om att han skulle vara sådär väldigt mycket bättre mot någon men vad han var i verkligheten. Det vet jag inte om jag kan hålla med om. Nej, knappast. Sen så har vi ett annat kul citat också, om man ska kalla det om kul, som sagt. C.H. Hermansson, han var ju faktiskt ordförande för Kommunistpartiet. Men han sa så här i alla fall. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredömen. Stalin är en av alla epokers mest feniala vetenskapsman, slutsitat. Han borde läsa Staffan Skotts bok, Kommunismens svarta bok- så kanske han ångrade den här citaten. Visst är det från 50-talets början. Ja, det... ja. Hermansson är... tyckte alltså att det var helt okej okay att nacka alla officerare i en hel armé. Ja. För att ta död på all militär kunskap. Mm. Det var så alltså bra. Mm. Mm. Jo, nej, men det är ganska uppenbart att uh, man hade en, en betydligt mer revolutionär uh, glöd på den här tiden. Uh, 50- och 60-talet. Också 70 i för sig för den delen med vänster våg och allting. Och väldigt många av de här människorna slätade över då alla massmord i de gamla stata. En person som gjorde väldigt stort, väldigt stora insatser för att rädda Västeuropa undan de här eh, kommunisternas eh, framfart och deras medlöpare som ju säkert hade krupit fram eh, ifall eh, man hade lyckats ta makten även i eh, våra i de övriga länderna i Europa det är Arthur Köstler eh, som eh, det har eh, kommit ut en eh, ny bok om eh, av eh, David Andersson på bokförlaget Atlantis. Eh, och eh, den innehåller ju en hel del som också är i linje med de här eh, ja, i ju med den här informationen om kommunismen och vad den stod för. Han var ju eh, själv eh, kommunist. Han gick med i det tyska kommunistpartiet 1931. Eh, och eh, reste flera gånger till Sovjetunionen. Eh, och och det han såg där det gjorde ju honom mer och mer skeptisk Man spred ut bland annat i Sovjetunionen att det rådde kronisk massvält i Frankrike och det är ju lite besynnerligt för det visste nog inte fransmännen själva och sen Moskva-rättegångarna 37-38, det var det som gjorde att Köster definitivt bröt med kommunismen och började bekämpa den istället, för då insåg han att man hade hamnat väldigt fel och väldigt långt från de ideal som som han själv då hade tyckt varit positiva. Och Eh, precis efter kriget 1946 eh, så utgjorde kommunisterna eh, största partiet i Frankrike och eh, man hade då en folkomröstning om den franska författningen och eh, hade den eh, omröstningen gått fel så skulle i stort sett kommunisterna ha lyckats ta över Frankrike. Och eh, något som då hade en väldigt stor eh, effekt på den här omröstningen det var en bok som Köstler släppte i samband med den eh, och den heter Natt klockan 12 på dagen eh, och eh, den eh, stort sett sänkte kommunisternas offensiv i samband med den folkomröstningen helt enkelt. Eh, hade Frankrike fallit då eh, så kunde det ju faktiskt ha eh, blivit fler länder som hade drabbats av kommunismens eh, läskigheter helt enkelt. Eh, något som är lite intressant är ju att eh, den här eh, boken den eh, eh, köptes eh, upp eh, när den gavs ut eh, eh, på svenska natt klockan tolv på dagen heter den som sagt den köptes upp av kommunistpartiet och de förstörde hela upplagan Nej. <laughs> och bokens översättare vågade inte framträda med eget namn så känsligt var det alltså uh, att uh, uh, pennans uh, makt kan vara väldigt uh, mer inflytelserik än svärdets helt klart Eh, och eh, den här eh, artikeln är också mycket väl värd att läsa Och säkerligen också den här boken Det är som sagt David Anderssons eh, eh, essä om Arthur Köstler eh, Man kan läsa mer om den i tidningen DSM som sagt eh, Och eh, ja, vi ska väl säga lite grann om... Eh, Sverigedemokraterna rent allmänt också. Vi har en, en liten sammanfattning, en hälsning från Linus och Staffan som de har skrivit ner. Och Det här är alltså från Linus och Staffans lilla upprop då, som är en slags introduktion i vad Sverigedemokraterna står för som parti. Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti.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 men för mångkultur i ett globalt perspektiv. Detta innebär att vi anser att alla kulturer är lika mycket värda. Tvingar man samman vitt skilda kulturer skapas obenhörligen konflikter, det har vi ett historiskt globalt facet på. Vad beträffar Sverigedemokraternas invandringspolitik vill vi utvisa kriminellt belastade invandrare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 Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen, lyxliv för ett fåtal makthavare. Eh, och det var alltså en liten hälsning från Linus och Staffan. Och det är väl en ganska bra sammanfattning av eh, eh, vårt budskap får man väl säga. Eh, sen så kan vi också nämna att eh, det går bra att eh, skriva till... Uh, Radio SD och det gör man till Radio SD, box 20085 104 60 Stockholm uh, och man kan också uh, ringa till vår uh, Stockholms telefon på 08 22 44 77 uh, eller till vårt kansli på 08 22 66 77 Uh, och uh, där kan man då uh, antingen uh, prata med uh, någon på respektive nummer eller beställa informationspaket eller någonting. Sen kan vi också slå ett slag för våra hemsidor och uh, det finns ganska mycket utlagt på nätet och uh, den bästa utgångspunkten är den allra enklaste utgångspunkten www.sverigedemokraterna.se. Eh, ganska enkelt som sagt och eh, vi har eh, en länk därifrån till vår partitidning STK, kuriren som har en eh, hemsida också som det i stort sett eh, var och varannan då, uppdateringar på och eh, det finns också länk till SD-blogg eh, där ett antal Personer i SDs partiledning har olika bloggar som man kan läsa och kommentera och hitta en hel del intressanta saker i alldeles säkert. Och sedan så kan man också hitta Radio SD-program på nätet och det gör man genom att gå in på Stockholms distriktets hemsida. Och det hittar man på eh, www.sverdedemokraterna.se Stockholm. Och eh, med eh, viss möda så eh, kommer man efterhand eh, rätt där. Eh, nu så ska vi ta och eh, avsluta med lite svensk kultur här. Eh, och eh, eh, det är ju någonting som... Eh, det är rätt väsentligt det här med fanor och baner och liknande. Det är alltså symboler. Att en flagga eller ett baner är inte bara ett stycke tyg utan det är så väldigt mycket mer. Och det vore bra om fler förstod det. Att här avslutar vi med visan under Svea baner. Varsågod